То бодає, щеплені з реальним життям. Я покинув усе і, засівши в читальні, гризся у багрово-червоний том, наче робак. Шкода праці. Я витратив кілька днів, аби встановити різниці між 24-м і, скажімо, 25-м з'їздом немає жодної. Будь-який партійний документ має символічний характер, він є міфом у чистому закінченому а головне – матеріалізованому вигляді, щось на зразок священних тварин у стародавніх суспільствах. Але то мої висновки, а на семінарах треба було казати що іншого. Крижинський заходив до аудиторії як дерсирувальник у клітку. Мав цей чоловік якісь комплекси, а чи так був схибнутий на ідеології, чи може і просто був пришелепуватий, але його вискій щуречий песок так і дихав ненависті до всіх нас. Пізніше я зрозумів, він любив партію. Він просто кохав її, як чоловік кохає жінку, не найменшими збуреннями в її організмі. Він сільський хлопець, який на силу Божу здолав середню школу, який знав, що таке відчай, уборство, чорний труд, от партії взяв усе. Вона зробила його агентом наймогутнішої у світі секретної служби. Вона відкрила йому двері високих кабінетів. Вона врешті піднесла його на вершину життя, надавши вчений ступінь і все, що можна було надати, за однією лише умовою – служити їй. От він і служив, непримиренно пильним оком видивлявся всякого, хто міг би на неї заміритися. Був на посту. Солдат, боєць партії. Одна з дівчат, ухопивши двійку вже у четверте, і, певне, зовсім утративши голову, стала благати. Ну не ставте незадовільно, Альберте Феліксовичу, будь ласка. Крижинське ручко обернувся до неї. Господи, я ще ніколи не бачив такої люті. Будь ласка, ви, ви, ви не шануєте рідну партію. І ви. Крикнув він, зриваючись на фальцет, я посміхнувся. Пізніше мені згадався цей випадок. У десантній учебці суто асоціативно. Нас вишукували перед зброярнею, аж отчиняються двері і виходить старшина, йолоп яких мало. Ну, поспитав він, наставивши на нас дуло автомата. Кого з мешає федера отвечай что сволочи молчите!» то не автомата автомати ніжно поплескав його по прикладу да забрейно сказав він це вещь такой би на господарство вся козлота з дороги убиралась би я стиснув зуби що ж подумав я на несемо візит великому цілителеві буддійському монахові Пролог був пустельний, тільки вітер свистів і гнав кудись клапоті газети. Я підстрибнув і, вчепившись за край муру, підтягся на руках. У парку не було і душі. З тильного боку найближчої кам'яниці чорніло декілька вікон. А як ще дістатись до тібетського мудреця, зануреного в Нірвану? На воротах кажуть, що йому нікого не хочеться бачити, а... Газетярам і поготів дають понюхати кулака. Шурхаючи ногами в мокрому снігу, я пройшов між деревами. Тоді притнув двір, піднявся на ганок і пхнув важкі добові двері. Це була старосвітська зала з високим склепінням, і в ній сиділа юна білявочка на тлі каламутного вечора, котрий цідився крізь венеціанські вікна. Вирізнявся її пещений і дуже наївний профіль. Добрий день, ласкава е панно, лагідно обізвався я, покотячиму підкрадаючись до її суперсучасного робочого місця з кількома телефонами панасонік, електронною друкарською машинкою і пультом зв'язку. Поправді кажучи, Тартар мав куди ліпшу апаратуру. У нашого цусечка під рукою були ще факс і комп'ютер. Угу, буркнула біля очкою, ткнувши нос якийсь журнал. Вкрай я встиг загледіти кольорові фото порубків з одвисаючим причандаллям.